frälland med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM. Ja, ah, god morgon, god morgon. Vi är ni fredag den 27 maj och löningen kommer i veckan och promåken är stinn och imorgon ska du väl cykla somen runt och jag vet inte om det är lång lördag kanske du kan koppa loss och sen vi ja, ah, på eftermiddagen sen eftermiddagen, då måste du titta på alla vackra avgångselever, studenter som är på väg till Bale. Det ska vi prata mera om idag. Men vi börjar med lite Caroline på morgon. Mm. Ja, det är ju det här med tekniken Och det, var, det var Status Quo med Caroline oh, Vad schysst, god morgon Fredags för alla morgontid i Radio Talk Show Här på Hits FM 97.8 Som en byggd med mig Janne Holmbom Hörrni eh, Jag kom lite av med det för Vi, vi hade, en enormt intressant, jag hade en enormt intressant diskussion Med dagens gäster Men jag ska be att få återkomma till det Vet ni här om dagen så ringde det i telefonen. om det lät ungefär så här. Hej, hej! Peter från elbolaget här. Hur står det till idag? Mm, svarade jag. Hur har du det med företagets elavtal? Inte så bra, svarade jag med gråten i halsen. Ja, det förstår jag, sa Peter från elbolaget. Många är i samma situation som du. Är de? sa jag och hulkade. Jo, sa Peter från elbolaget. Det är så hopplöst, sa jag. Tårarna rann nu längs med kinderna. Ja, men det ska vi kunna ändra på, kvittrade Peter från elbolaget. Menar du det? kved jag. Absolut, sa Peter från elbolaget. H hur då? Jag hade slutat gråta. Nu är jag mer nyfiken än otröstlig. Jag snöt mig ljudligt så här. Hur ser din förbrukning ut? frågade Peter från elbolaget. Min förbrukning av vad? Sade jag. Jag menar, jag har ju bara känt Peter från elbolaget ett par minuter och jag är ju inte den typen som berättar mitt innersta sådär hur som helst till vem som helst. Ja, din elförbrukning alltså, sa Peter från elbolaget. Min, min, min elförbrukning. Upprepade jag. Vad har den med hur jag mår? Förlåt? Sa Peter från elbolaget. Ah, visst sa jag. Jag förlåter dig. Tack sa Peter från elbolaget. Varsågod sa jag. Du sa Peter från elbolaget. Hur mår du? Ja sådär sa jag. Men det känns lite bättre nu när jag fått prata med dig. Bra sa Peter från elbolaget. Men du, sa jag, du hade ett annat ärende, eller hur? Jo, men vi tar det någon annan gång, sa Peter från elbolaget. Säkert, sa jag. Absolut, sa Peter från elbolaget. Ha det bra nu. Och tack, detsamma, sa jag. Ring gärna igen, lilla på. <här> Jag med Jan Holborn. God morgon. önskar Hits FM. <skratt> HITS FM. Ja, nu är vi på gång. Oh, pust med det. Så. Allting bara spelar ut. Vad Kent som drog igång. Hör eh, Fredags för alla. Morgontid i radiet också. Här på HITS FM. Och jag är så himla. HITS FM 97,8. Som en budskap ska jag säga. Ska jag prata färdigt innan jag liksom har varit på nästa grej. Och ja, det är så himla kul. För det är en sån här, det är en riktig. Det är riktigt fest helg i Tranås nu. Eh, till helgen den 28:29 och framförallt den 28:30. Det är ju imorgon vid halv nio tror jag de första startar. Eller om det startar då det här som en runt. Som runt. man ska cykla jättemånga mil runt. Men, men det ska vi inte prata om. Det har alla andra pratat om. så. Jättekul. Jättekul motionslopp som har vuxit och vuxit och vuxit. Fantastiskt roligt. Men vi ska prata om det som händer på eftermiddagen. För då är det nämligen dags för den traditionsenliga studentbalen här i Tranås. Och närmare, närmare 200 avgångsstudenter eh, kommer vara på balerna. Ah, jag tror i lite, men är i Stockholm så jag skarvar lite. Så, och, och, vi, nu, och nu måste vi rätta ut. Det, alltså det finns så mycket man måste tänka på. Jag vet att vi är ute i sista tiden. Men, men se det här, kära student, du som nu funderar och är nervös inför morgonen. Lugn. Du har kommit till studentbals ABC. För jag har nämligen två studentbalsexperter eh, med mig i studien. N nämligen Klara och Alice. Eh, hej Klara och hej Alice. Va hej, hej, välkomna. Hej. Vad kul att se er. Eh? Ni har väntat länge nu. Det, var, det, det, det tog tid när vi kom igång idag. Nu ska vi göra så här. Vi ska vara noggranna. No, no, eh, vi ska presentera för ni sitter bägge i balkommittén, men vi återkommer till det. utan Nu ska vi först presentera det noggrant här. Först säger jag hej till Klara hej Visst var det rätt? Ja. Jag hade rätt betoning på Walleng där också. Ja, annars tror jag... Walleng, ja. Klara valäng. Eller Klara Walleng, så. Ja, så är det. Och då börjar jag fråga, vem, vem är Klara? Jag är en tjej som går sista året på handelsprogrammet på gymnasiet ja. här i Tranås. Mm. Ja. Ja. Ja. Jag sitter som sagt med i balkommittén och tycker det är väldigt roligt. Ja, ja vad kul. Ja, vi ska ju prata jättemycket om det. Varmt välkommen Klara. Tack. Och, och bredvid dig så har du eh, din balkommittés eh, kollega Alice Käder Millestad. Ja, Hej Alice. Hej, Alice. Mm, hej, hej. Vem är Alice då? Ja, jag går eh, samhällsprogrammet med inriktning beteendeutenskap också sista året. Och också med i balkommittén och fixar och grejer. Ja, och visst är det så tjej, ni har hållit på länge. Balkommittén har funnits eh, jättelänge Klara. Ja, vi har hållit på sedan i september. Men Alice, måste man hålla på så länge? Ja, det måste man. Det är mycket att fixa och mycket att ha ordning på. Så vi började tid så har vi koll på läget nu. Men en är det så, här, då, sitter, då sitter rektor med och så styr han och ställer och så är ett antal vuxna som talar om precis hur ni ska göra. och så. Eller, eller hur funkar det? Hur har det funkat? Nej, alltså vi är ju, har ju varit bara elever då. Och så har vi haft med en kontaktperson då som mycket Axelsson har hjälpt oss. Ja, okej. Okay. Men det är vi elever som styr och besömmar. Så, så det är liksom eran bal. Det känns verkligen som att det är, det är eran ambal, är det så? Ja, ja. säkert mm. Ja, vad häftigt. Men hörni, det är ju... Det är ju ska, vi, ska, vi bara, ska vi bara ta lite först där, om man vill se. För det, det är ju röd matta och hela det mm. köret. Eller? Och var är den någonstans? Badhotellet är den på. Ja, ja det är ju grannan mm. här, här borta ja, igenom. Precis. Så, ja, precis. Nära bra. Ja, för det har varit på lite olika ställen. Men ja. nu är vi tillbaka till badhotellet ja. sedan några år tillbaka. Ja, va? där. Ja, okej. Okay. Och då, då, Om vi då tar från scratch då, så, så, när, när, liksom, när ska man komma? När? Ja, första faret går ju vi vid 17.00. Har man liksom slotttider så man vet när man ska ja, gå också? Ja, vi är på sekunden. Vad fränt, ungefär som liksom elgiganten stora lager ja, alltså ja, när lastbilarna ska komma. så. Här. Aha. Ja, ungefär. Okej. Okay. Okay. Va, va, va, va, va, va, vad har du för tid? Jag har, ah, ähm, jag har, jag kommer inte ihåg, jag tror ah. det är 17.35-45. <låder> <låder> kan du inte Klara? Jag går nog 17.37 någonstans. Dess. Du var tvungen att kolla, jag såg <låder> nu. Ja. Ja, ja, spännande. Men det kan ju säkert bli förseningar och så. Det är ju inte helt onbryt. men, men för, det här, för det är ganska publikt, eller hur? Det kan var, det vara jättemycket människor ja, som Ja, jag tittar. tänker det, det kan vara bra att komma en stund innan. Man vill se, för man kanske inte vill kolla på hela balen. Så Nej. man kan ju komma en stund innan man, innan den personen man ska kolla på går. Ah. När man ser. Men då, då, om, när arbetet började i september, då, då kommer man dit, vad händer då? Om, när man kommer dit, vi, ska, vi kör tågordningen först, och sen när man kommer dit, då, då går man på röda mattan. Mm. Då fotograferas man på röda mattan också, brukar det vara så? Ja, det gör man ju. Inte av någon specifik fotograf, Nej. då är det ju ja, vänner, så ja. Ah, okay, ja, Men sen när man kommer upp för mattan så är det Tranåsbosten som fotar. Ja, just det. För de står och tar där också. Ja, ja. precis. Ja. Och sen serveras man champagne och snittar. Champagne och snittar, det ser jag. Mm. Finns det vegetariska alternativ? Det hoppas vi inte. Ja, <laughs> det är så. Ja. Det har vi beställt. Ja, det är bra. Mm. Ja. Sen, ja, så så då, där står ni och minglar lite då. Mm. Sådär. Och sen har vi en till fotograf har vi ju inne i Pelasalen då som man får gå in till. Han kommer från ett företag då, som kommer göra en katalog sen då. Han ah, okay. gör en studentbok ah. sen. Ja ah. ah. ah, men vad kul så att mm. det blir liksom ett minne för kvällen mm. också. Då. Så han tar ju så riktigt bra bilder. I... Ah. Så det ska man gå sen då så får man inte glömma det. Nähe. Riktigt. Mm. Mm. Mm. Och sen när man har tagit det och... Så Då står det... man och Mingler liksom, Mingler, ja. Tills alla har kommit upp. Valen ah. tar ju ungefär ja, en och en halv timme kanske. Okej. Okay. Alla paren på mattan då. Ah. Och när alla har kommit upp så är det dags för vals. En och en halv timme bara det här red carpet. Ja, precis. Den processen. Vad främt, ja. Sen då, när alla är på plats och alla har fått sina snittar. De sista kommer liksom få svepa Nej, vi väntar in Ja, Och då är det dags för... Då är det vals. Då är det vals. Ja. Har ni tränat nu då? En gång har vi gjort det En gång. Och du var inte med då? Var det så. så du, för dig är det liksom det blir bara för första gången eller där. Har ni inte har dansat du alls innan? <skratt> ah, ja, ja, det, det kanske ni har alltså det, det, ni är kanske duktiga på det Du går i danssalen. Hur man är några gånger på termin. Ja, ah, i hoppasalen så. Ja, Ja, det blir bra. Ja, det blir en ja. graciös vals kan inte ja. med direkt Ja, ah, men det blir det blir lite vackert sen, ja. så, så, sen är det ju så liksom klädd ja, alltså det är ju lite så när man får på sig Ja, som, som man då, frack eller smoking mm. eller något sånt där, och, och som, som kvinna då mm. långt när Man sträcker ju på ja, så ja, mycket bara precis. av det, eller hur? Va? Man det är ju rolig lite. Ja. ja, och sen har, har ni då dansat. Och, ja, och det gör ni utomhus. ja eller Precis på den här um, verandan. Ah, så där kan folk se när ni dansar Ja, också. man står nere så ser man i alla fall de som är längst ut. Ja, just det. Mm. Så, ni, så tänk på det, ni, ni ska dansa mot räcket emellanåt sådär ja. så att mamma och pappa får se er också. Ja, sådär, eller hur? Ja. Ja, eh, sen när ni har dansat färdigt Eller dansat valsen mm. Vad händer då? Då går man in till matsalen oh, mm. Och det är ju då, det är, då finns det en massa vett och etikett Ja och gick, verkligen så, Som man måste hålla reda på Det, ja. då, det ska vi gå igenom Har ni lyssnat på fredagsfrallan Vi går igenom eh, studentbalens ABC Nu har ni fått lite sådär tågordning Sa vi när det, började? det sa vi började? 17.00 Och vill man se så ska man komma i god tid yeah. Så man får en bra plats Ja. Och tänk på att det är en vanlig väg utanför också Så titta när ni går över gatan ni, så, så, så ni inte rusar fram Åh, där kommer Pernilla <laughs> Nej, det, Och så bara Så sitter man i grillen på någonting sådär. Det här är viktigt att tänka på. Vi kanske tar lite vals här vi, vi kan lyssna på lite vals får vi höra Children running. Out of hands. Welcome to Welcome Så och nu snakkar vi. Nu snackar vi ja, jag, jag var, det var ju lite fult att mig där och bryta, men valsen var lite seg var inte där? ni har valt en annan hoppas jag. Ja. ja vad skönt och, Ja, hörrni, vi, fredags för alla. Vi pratar studentbals ABC mm. med, med Clara och Alice. Mm. Eh, som, som tillsammans med sex andra har suttit i student eller bal, studentbalskommittén bal balkommittén bal bal bal <laughs> ja. där ni har liksom fått rådda alltihop nu, mm. nu befinner vi oss på badhotellet imorgon mm. eh, ni har fått gå på röda mattan så det tog en och en halv timme inte för vallan <laughs> men från första till sista sådär, va? Ja, ni, har, ni har minglat lite, champagneat mm. lite snittat, mm. dansat på verandan där. Mm. kom ihåg nu att dansa fram till, till mm. räcket så att alla får se er sådär ja, och sen, och sen är det dags att och, och sätta sig till bords. Ja. Det är dags att gå till bords. Mm. Och då tänk när man sitter där ja, i sina vackra klädersträckter. Och så spännande. Piller man på sig? Nej, det, det, det behöver vi inte prata om förresten nu. Utan vet du att, det finns ju en massa regelverk här, förstår ni? Hur, hur man ska föra sig. Mm. Ja. Det, finns det, det. Det, ja, det finns ju det. Men för det första så kan man ju liksom... Att studentbalen ska väl vara lättsam och trevlig ja, det är och, och liksom lite party. Så det är liksom, det är kanske är det viktigaste. Men jag tänkte Men. ändå som, som, som ordningsman här, ja. skicka med några sådana mm. jo, bra... Det. Känns det bra? Ja. ja, vad ska ni säga? Annars, jag menar <laughs> eh, När mannen ska föra sin dam till bordet så erbjuder han höger arm. Mm. Mm. Mm. Tänk på det så att är det är någon som kommer med vänster arm. Nej, nej, det är så mycket <laughs> Ja, Lyssna nu grubbar eller pojkar. Eh, och bordsdamen ska sitta till höger. Mm. Sånt, här, har, sånt här har ni väl tränat på? Mm. Nej, det är dåligt man, med det Tränat har vi med bordsplaceringen. Och sen är det lite hur mat ska serveras. Och, och servetten, ska den ligga på bordet? Nej, det ska ligga i Ja, precis. Och, och, och får man ha armbågarna på bordet? Nej. Nej, det får man inte ha hemma heller. Det har ni väl vuxit upp med. Ja. Att ni vet att man inte ja. får det. Ja, det, det Sen det är en rätt spännande grej. För det här undrar jag egentligen. så. Här. Alltså, mobiltelefon. Mm. Mm. Hur, ska man, ska man, hur ska man förhålla sig till det? Alltså, det är tråkigt att man låter den ta över. Ja, ja, lite så. Mm. Samtidigt så, så... Det är ju... Ja, jag vet inte vad man ska göra det Samtidigt är det nog många som vill använda den och fota Ja, jag tror också det är mycket billigare Ja, men det är väl okej okay. mm, Men att, att sätta, sitta och spela liksom Candy Crush Eller... eller, eller... Nej. Ja, så väljer man att göra det Så förstör man för sig själv, tycker jag ja. Det är hela frivilligt ja. Jag tycker på något sätt Det är en sån spännande diskussion vi har i Sverige överhuvudtaget, mm. nu Med mobiltelefoner jo. Det är liksom vår tids caps. Ja, lite. Förr var det sådär Man får inte ha keps på sig i skolan <laughs> det, var, det var det viktigaste oh. Och nu är det så här med mobiltelefoner och så finns det något som säger att de ska, de ska man förbjuda. Eller, eller ja. ja jag vet inte. Jag vet inte man ska förhålla sig till det. Jag tycker man ska go with the flow på något sätt. Mm. Men, men det finns ju en del roliga bilder också när man ser folk sitter, hela familjer sitter ja. tillsammans ja. sådär. och oj, oj, jag ska inte säga någonting för jag är ett på det där själv också. Ja, så, handskar! Det har inte ni? Nej, det kanske finns någon som har ja. det, men det är ingen, jag tror det är inte så många som har Men i Linköping är det nästan sådär... Äh, ja, det har väl alltså. alla där, vi har sett i alla fall. Ja. Men i Tranås är det inget, vi har sagt något om så det. Om man nu skulle få för sig att man, att man vill införa lite Linköpings och ha handskar på sig så ska man ta av sig dem under middagen. Ja. Du kände sig själv på något sätt, eller vad ja, jag vet ja. inte. Ja, man känns smidiga ja. Ja. så. Med snitt, bara med snittarna där känns ja. det lite halväckligt. Och så första dansen självklart måste man ju ta med sin borgkavaller. Ja, Men den har ni redan klarat av. Ja. Innan ni är checkat. Ja. Vad händer efter maten då? Ja, alltså under maten så kommer vi ha lite underhållning, lite lekar, lite sådana där. Oh, cool. ja, det... Något kul. du kan avslöja? Nej. är okej. Okay. Ja, <laughs> ja. ska hålla tal också. Ja, precis, oh. vi ska ha lite tal då, som inledningsvis för att oh, okay. lätta upp stämningen, <laughs> ja. ja, precis oh. för att inleda Och sen så kommer vi ha lite underhållning mellan Varmrätt och efterrätt och lite sådär. För att det ska bli god stämning. Ja. Och sen är det, är det i pelarsalen är den ja, fest. värsta mm. festen då. Mm. Hoppas vi. Ja. Men svidar man om? Nej. Nej. Utan man, liksom, man kör på. Man kör på. Man får dansa i sin långklänning ja. och i sin kostym. Alltså, mm. Ja det är så alltså. Ja, ja, okej. Ja, det blir det, en utmaning. Det, är det, ja, det. Det, det blir en utmaning. Men vi har en fläckguide som vi ska försöka ah, hinna ah, med precis. också. Ah. men För nu, nu är det egentligen det, det som jag är mest nyfiken på. Det är alla de här sakerna runt omkring. Ja, just det. Alltså allt ifrån kläder till transport till uh, Eh, vad heter oh, Hår och, och <laughs> naglar och accessoarer och yeah. skor och allt yeah. sånt. Det måste, vi, det måste vi prata på. Men, men först ska vi lyssna på Karola. För hon kommer ju hit ja, nästa ja. fredag. Nej, ja. Jo, fredag. Jag är fredag ja. den tredje. Jajamensan. Då kommer Karola till, till Transkommuns personalfest. Och hon ska få vara förband till körslaget. Eller om det var tvärtom. Jag kommer inte riktigt ihåg. Så här, men Karola ska få vara. Så, och hon kommer hit på egna ben, säger hon. Jan Holmå. God morgon. Önskar Hits FM. <skratt> HITS FM. Ja, du lyssnar på Fredags morgontid i Radio Thornshow här på HITS FM 97,8. Summen byggd med mig Jan Holmå. Och idag håller vi på med student studentbals ABC med Klara Walleng och Alice Cheder i Middellstad. Hur eh, det här på egna ben, det var ju, det var ju liksom till er också. För ja. nu är det ju verkligen på egna ben här nu efter ja. studenten också. Ja. Vad händer sen då? Vad har ni, vad har ni, vad, hur ser framtiden ut? Oklar. Oh, ja, ja, som för oss alla. Andra också, så. Ja, precis, ja, det är tomt. Det är ju ett, vad ska man säga, det är ett kapitel av slut ja, på något ja, sätt. Va? Samtidigt så är det väl rätt skönt kan jag tänka mig också. Ja. Nu, nu, har ni, nu har ni gjort det. Nu kan ni bocka av liksom, ja. gymnasiet. Ja. Då är det dags liksom, att ta, ta nytt sikte. Vad heter det? Eh, Klara, vad, vad, vad har du för framtidsdrömmar? Jag har sökt in till en tv-produktionslinje i Stockholm. Ja, det så. låter ju jättespännande. Ja. TV-produktionslinje, ja. Det låter superspännande. Ja. Hoppas du kommer in. Ja. ja. Vi får se. Det såg säkert tufft Det är kanske många som söker, jag vet inte. Ja. Nej, ja. äh, men du, du, får, du får göra bra ifrån dig på slutproven här nu. Ja. <laughs> Betyder ni redan satta? Nej, det Nej, en vecka kvar idag. <laughs> ja, det är så. Är det så? Ja, ja. Mm. Alldeles bra. Ja, jag är lite tveksam, men jag har ja. sökt lite olika programmer. Ja. Socionomprogrammet bland annat. Ja. Men jag är inte säker än vad jag vill göra. Nej. Det är klokt. Alltså, ni, ni är ju superungna. Ni är ju mm, födda vi vi 97, ja, sa vi precis. va? Det är, liksom, det är liksom, jag tror min bil är ju också. <laughs> så, nästan, ja, så. Ja. ja, men vad kul. Och sen är det ju så, alltså, det är vanligare och vanligare också att man, att man gör lite saker innan man liksom ja, pluggar vidare också. Ja, precis. Man lite mer vad det handlar. är främt, ja. Och, och rent historiskt är det så att alla, alla uh, tjejer från Tronos uh, kommer att utbilda sig väl, som mm. ni vet. Mm, vad ni har att förhålla er till. Ja, så, det så ja. Har ni det, pojkar i Från Tronos? Ja. Ni kan också <laughs> utbilda er. Men nu, nu alltså, vi, vi håller vi nu på att prata om oväsentligheter som livet ja. och framtiden och sådana saker. Vi ska ju egentligen prata studentbal. Ja, och då måste jag säga, alltså, jag, nu har jag ju två tjejer framför mig så jag måste få hur, hur har det gått med långklänningarna? Klara, hur har det? för mig har det gått väldigt bra. Det? Jag hittade en klänning redan i slutet på hösten precis innan när vintern är. Säger? Vad är det för färg? ljusrosa. ljusrosa. Åh, så, du, så, så du kommer vara som en nyponros Ahh. <laughs> vad är det för vad är det för material? Ja, så tittar så. Lite <laughs> och, och det är det kanske det kanske är. jag, jag, jag kan inte såna allt. Kan det vara tyll? Nej, Nej, till. Till er det, det inte. inte. inte. <laughs> ja. Alldels du då. Jag har en um, blå klänning. En blå. Åh, vilket blå. Blå, det är ju som att säga fordor. Kornblå tror jag det heter. Koblå? Kornblå. Klarblå, jag vet inte. Blå, inte mörkblå inte ljusblå blå. Blå. Den är riktigt blå Med lite silvera grejer Varför valde du rosa och varför valde du blå? Jag tycker om blå. Rosa har alltid varit min favoritfärg. Jag bestämde mig tidigt att det skulle vara rosa klänning. Så då har ni klänningen klar? Jag har tänkt lite efter hur man... Det rosa i huden. Liksom. Ah, okay. och då är det bättre med blå så man inte svälter alltså, in det. Så man klänningar. ser vad klänningen slutar och mm. du börjar mm. på. Mm. Så precis så bra kontrast. Ja, men det låter men, men då tänkte jag så här, då tänkte jag så här liksom, klänningar jag, jag, jag, jag kommer ihåg, jag har ju två döttrar. Ja. Mm -hmm. Det kostar ju kriget. Ja, alltså nu för tiden kan man lägga på sin egen nivå lite. Ah. Det finns ju klänningar för 5000 och det finns klänningar för 500. Liksom. Så ah. det, man kan det, ju lägga det på sin nivå. Det finns inte ett sånt tryck här i tråna så att man Nej. måste ha något här, jag här man liksom det så ja ah, men det är ju skönt, mm. eller hur va här är du valfritt det behöver inte vara långklädningshållne och Nej. det är faktum är så att, att uh, man gjorde en undersökning va? var det är eller radio eller precis. något så som gjorde en undersökning och där låg ni väldigt bra till prismässigt också ja, alltså, så att det var billigast i länet. ja är det så här? ja mm. så det är ja så det blev ett billigt parti tänkte jag då, Nä, då. <laughs> Ja. Ja. ja, men det var bra så att, för det finns ju en det finns en risk att det här blir liksom hysteriskt ja, jag på något upp sätt. Att det ja. blir helt, att, att, att, Okej, Rosa, jag ser det det, det kommer det kommer klä dig jättefint ja. rosa och blott kommer passa ja. perfekt med dina ögon så där. Det blir ja. jättebra. Men vad har ni på fötterna då? skor. <laughs> alltså, har... alltså ni har skor inte såd bok som har vi träskor? Nej. <laughs> <laughs> Nej. Nej jag har eh, klackskor. Klackskor? Ja. Ja. ja. Jag har dem här. Min ballpartner är väldigt lång Ja, så, så du måste liksom jobba på att... där liksom. Ja. Det fick bli klackskor. Okej. Okay. Ja, mm. är de ingångna? De Nej. är inte nyköpta. Mina är nyköpta. Aj, aj, inte aj. Ja, det måste du göra. Du kan oh. få igår, ont i fötterna. Alltså. Så. Ja, ah. det kan vara värt. Oh, men man kan ju inte, inte liksom vad det, uh, prata med två stycken badrottningar utan att prata frisyr. Mm. Var, var, var, var, hur tänker du där, Klara? Du har ja. så väldigt vackert... Uh... Inne på att han nedsläppt först, men... Det fick okay. bli en uppsättning i alla fall, okay. ifall det skulle vara så att vädret inte håller så är det... Mm. Men är det någonting du gör själv eller har du bokat tid på salong och så? Jag eller? har en kompis som ska göra det faktiskt, ah, som okay. är jätteduktig. Ah, vad kul, ja. Ah. Så du med blommor i eller, eller något sånt? Eller? Nej. Utan diadem? Nej. Ens, och det hade jag jättegärna väl haft, diadem tror jag. Såhär. Som en liten sådär Lady D, sådär. Ja. Herre, herre. Så. Ah. <laughs> Du skrattar du alltså. Va? Du får hemska bilder. Så. Du Ralf, vad, vad, vad har du tänkt? Jag ska du med ha en uppsättning. En liten, vad man ska säga. En, en bulle eller nej, en stor. Oj, en, en sån här stor, som en ja, uppsättning. Ja. Så hon visar med händerna. Det är jättebra radio. Och så där, jag förstår. Och har ni någon liten sån aftonväska också då? Ja. ja. ja. ja jag som jag. matchar självklart då? Ja, oh. min silverglitter och jag silvera detaljer i klänningen precis oh. så har jag med. Oj, oj, oj, oj. Var, var ni var ni liksom med samställda? Har, har ni koll på har ni koll på era kavallirer då? Ja, B ja. Alltså, ja jag vet hoppas jag. Ja, alltså, ja, vet jag, jag vet men vet ni vad de ska ha på sig så, jag med och så och Ja, ja, men då fixar ordning allt hoppas att det blir rätt. Jaha, ja. ja. är ja. du är du så också jag var inte med men jag hade kontakt med ah. honom när han var och köpte sina kläder. Ah, där. så där det kom in något, något spräckligt <här> ja, Man vet alltså. Ja. Men är det smoking som gäller på dem, eller, eller, Nej. Eller, är det kostym, eller mörk kostym Ja, en svart bara ah. kunde vara en kostym och liksom, ah, vita okay. ah, Jag tror att det är väldigt inne att ha en väldigt mörk blå kostym i år. Ja, vad jag har jag är som ska ah, okay. ha. Ja okej. Okej, så det är liksom så, så det, så, så farsans gamla uttvättade svarta kostym För den, den blir ju lite <laughs> den sådär <är> <laughs> Den ja. funkar också Ja den funkar skit ja. bra nu ja, Okej okay. då, då, då, då är ni Då är ni vackra där som drömmar Och ni står där med mm. stolt kavaller som sträcker upp sig mm. sådär också. Så också, ett, ett ungt vackert par men, men då ska ni ta er dit mm. Eller hur För det är ju en, det är en stor ja. Apparat eller en, ja, en viktig precis. del Av studentbanan ja. Man kan liksom inte komma och åka tåget. Ja, det kan mm. man väl göra. Man <laughs> bäst... Det går väl, men... Alice, alltså, hur ska du ta dig dit? Vi ska åka limousin. Limousin. Vi slår på stort. <laughs> ja. Ah, vad men det fint. är väl flera som åker tillsammans. Ja, precis. Vi är ju flera par. Ja, ah, okej. Okay. Har... Fast det är så här jättelång. Alltså. Ja, ah, häftigt. Ja, är... mm. Gott. Vilken färg på den, vet du? En vit, tror jag. vit. Okay. Det är inte jag som har styrt mig där, men jag har äh. det är vit. <laughs> Tänk om det kommer någon sån här gammal skola. Ja, oh, precis. Octavia, Tänk det kommer här. någon jättefult. Typ. Ah. Vi får se Det är bara åka. La <laughs> och, och var noga med att få mer in innan dörrarna stängs ja, så så här, så här. Mm. Du du ska klara. Jag ska åka en Porsche. En Porsche. Mm -hmm. Ja fint ska det vara. <laughs> det låter. En cab också. Alltså öppet måste det, kommer vara, det vet du. Kommer det vara? Du vet inte Ingen aning. Nej? Nej, Porsche, det, det, man, det räcker Porsche. Så man direkt kan man säga Porsche <laughs> så, så brukar alla tystna så. Här. Ja men det är klart klart. Ja vad spännande spännande. och så då? Ja jag kommer att sminka mig själv. Ah, okay. Men jag har ju fått köpa ganska mycket nytt smink och så, så ah. det är ju, också, det är ju ah. en stor del också. Och, och, och naglar och, mm. och ha, ha, alltså, långklänningar, då, då ska man, har man inte nånting... Liksom, smycken ska man väl ha också. Smycken och så, åt halsen och, och. och sådär. Ja. Och örhängen och... Mm. Alltså gud, det är ju en, en jävla apparat. Men visst är det kul att få klä upp sig? <laughs> ja, det är det som är typ det roliga. <laughs> ja. Ja, men, ja, men det är det. och få vara liksom jättefin va? Alltså, och se du... alla andra mest så fina kommer det bli kul tycker jag. Ah. Ah. Och sen blir det så där. Jag tror att det är så. När man är så där uppklädd och så. Då, alltså det, man, man tar in på, på ett annat sätt mm. också. Mm. Oh, spännande. Ja, spännande. Ja. Nu ska vi se. Och det är inte bara ni som klä, kommer att upp här. Utan hur många är det nu då som kommer vara med på årets ball? 180 ungefär är det. 180. Ja, det är väl 90 par eller? Ja, ja det blir det. Ja, det är ju ja. ja, fantastiskt. Mm. För det, går, det är ungefär 230 som tar ja, studenten Ja, Så det är några som valt och inte gå då. Ja, just det. Av olika anledningar. Och det är väl okej. Okay. Ja, det, det är alltså, några som man förhindrar också. Ja, ja precis. Men 180 är väl en jättebra siffra. Det är ganska siffra. många. Ja. Alltså det, plast är faktiskt, så det är det platt jättemånga fler på artället faktiskt. Nej, förra året var det knäckt. De... Mm, då var det De nog inte satt in någon person mer vid borden. Mm. Nej, alltså, ja, det var så förra året. Mm. Ja. Ja. Och det verkar ju som att det dessutom inte kommer regna. Nej, Nej, precis. Hoppas det stämmer. Bara det är ju liksom perfekt. Mm, alltså. ja, verkligen. Och, och, och dessutom verkar det vara liksom tvåsiffriga temperaturer. Mm, det alltså, bara det är ju liksom... Ja, man är ju verkligen. chockad. Ja. Ja. Nej, men faktum är att just den här veckan är en sån här vecka som är oftast ganska... Eh, det är ganska oroligt väder ja. sista mm. majveckan. Det brukar alltid vara liksom så här kast. För det, jag tror att det har varit näringslivsveckan nu Jag Tror att Golfen var ju, de frös nog rätt mycket som mm. spelade i går tror jag. Torsdag mm, brukar vara mm. den dagen. Ja vad bra. Hörrni vi pratar studentbals ABC med, med Klara och Alice och nu börjar vi liksom närma oss röda mattan även i det här programmet eh, så vi ska ta och vi ska, vi ska spela spel eller vi ska tävla eller vi ska leka. Jag vet inte riktigt bestämt mig. Något av det där ska vi, ska vi göra men eh, jag tänkte vi skulle ta och lyssna lite på eh, Torssons. Vet du vem det är? Nej. är det <laughs> Ja bra då får du göra det. <här> Flippans centrum, Flippans centrum, här är jag En par till Flippans centrum, Flippans centrum, här är jag De har Essigodd, centralstationen, halvtimme, skån, väg hit från fram De har två stycken gatukkött med korv och pannbit från fritt För stycken gatukör Med korv och pann vi får från Fritz Men Pollesgatus kök är bäst För där jobbar morsan till Svendtatt Man tar tåget från Lund Åker mot Åstorp Utåt i Klippan Sen går man till stan Till Klippan centrum Klippan centrum här är jag Och S i godsen på stationen Alltid med skånväg i fastan Och är du med på den nu då? Sen går man till stan och far till Klippans centrum Klippans centrum, här i jag Ja, de har S i godsen på stationen Alltid en skånväg hit på stan Ja, far till Klippans centrum Klippans centrum, här i jag Jag är far till Klippans centrum Klippan sen från här är jag. Ja, de har S i botten på stationen, halvtimmes gång, ut på stånd. Ja, de har S i botten på stationen, halvtimmes ut från stånd. Ja, de har S i botten på stationen, halvtimmes ut från stånd. Fredagsfrallan Där är jag, där är jag Så många spakar alla, morgontidig radio Talkshow här på Hits FM 97,8 Zoomen byggd med mig Janne Holmbom och Klara och Alice är gäster i studion och vi pratar studentbal och vi konstaterar med viss glädje att det har liksom inte gått överstyrt utan det är liksom, allting hålls på rimliga nivåer och det ska vara en rolig och härlig fest ja, och fira ja, att man liksom har klarat av mm. gymnasiet och att mm. nu är det dags att ta liksom nästa grej då. Mm. och få klä mm. upp sig och gå på fest. Det är aldrig fel. Mm. Och så klär man upp sig en del har investerat lite pengar en del är just det rätt mycket pengar mm. i, i sin ja. i sin klädedräkt. och så sitter man där och käkar vad, vad, blir det för, vad blir det för mat är det hemligt eller nej ja, men det nej. blir det kyckling. Kyckling. Ja. Och med potatis och ugnsrostade grönsaker. Ja, och rödvin så så blir Rödvins. Okej, då börjar vi redan där. Mm. Eh, och, och till, till maten kan man dricka vin. Vin, rödvin, cider Sider. Sider. Alkoholfritt. Ser nu, så, här, där då. så kom första Rövinsfläcken. Och tänker man: Säg, lugn. Det är därför vi finns här i atten. För vi har ju vår fantastiska fläckguide. Vad händer nu? Ska vi börja med Rövinet då? Hur, hur ska vi hantera Rövinet? Jo. Rövin. Akut. Häll på vitt vin. Alltså, det är det, det, det, det liksom. Så skulle man kunna göra. Ja. Det är, så här. Just akut, då häller man på vitt vin ja, Annars kan man ta pressad citron eller etika på fläcken Mineralvatten mm. kan också fungera. Ja, då mm. Det, det, mm, känner ni ja. vad nyttigt det var. Okej. Sen kommer ni ha levande ljus på borden? Ja, ja, säkert Ja, säkert Vi, säger, vi utgår från det Ja, alltså, precis Det alltså. det, det ja. Ja, Jädrans ja. Tänker man då mm. Men lugn Vi har ju fläckguiden <laughs> Ja, för stearin. Skrapa bort så mycket som möjligt Lägg sedan Hushållspapper ovanpå Här måste man liksom lämna matsalen tror jag ja. Ja. Eh, Hushåll ovanpå Under fläcken Och stryk med ett varmt mm. strykjärn Vilken tur att ni är på ett hotell Då kan man få tag i ett strykjärn va mm. Mm. Eh, Proceduren kan behövas upprepa några gånger så, så är de liksom borta länge så vet vi att det var stearin. Ja. Kan vi säga. Ja, ja. Så, så undvik stearin. Blås ut ljusen är ja. mitt stalltips då. Va? Ja. Okej. Okay. Ja. Eh, ja men sen, sen är det väl så vad, vad är det för efterrätt förresten? Vaniljpannacotta med färska bär. Sa du bär? Bär. Färska bär? Ja. Mm, åh, ser ni? jag ser fläckarna jag, jag ser bara fläckarna framför mig. Men lugn, vi har ju en fleckguide. Nice. Ja, precis. För du så här, eh, droppa på pressad citron eller ätka. Det känns som att någon borram med sig liksom en kasse citroner och en ja, burk ettika. på ja. mm. eh, Droppa på pressad citron eller ätka och låt verka några minuter. Ta sedan på lite flytande tvättmedel. Jag tror att vi får liksom bara prata om en vagn. med grejer va? eh, Eller diskmedel. Och hett vatten. Och gnid på fläcken med en ren handduk. Låt verka några minuter. Och skölj sedan. Alltså, ja, jag vet inte. Jag vet inte om man ska äta om de där bärarna. Alltså. <laughs> men det är ju på slutet. Ah, kallan, ah, det, det, är, ju... det är ju på slutet. Det har ja. Du har ju rätt i Så då gör du ingenting. Det är nu förmodligen därför man avslutar med efter jag det. Tror ja, det. De är... mm. värsta fläckarna brukar ta ta med ja. sist. Ja. Ja, sen finns det ju en massa andra sådana här fläckar som man ska undvika också. Men, men kaffe tycker jag är bra också. Häll på filmjölk. <laughs> ja, nu, nu får ni faktiskt inga mer tips. Utan det bästa är att ni inte spelar ner. Lovar ja, att ni inte gör det. Var ja. bra. Det bör, börjar dra ihop sig. Mm. Dels för studentbalen men också mm. för att eh, fridatsförhandlingen den 27 maj börjar eh, närma sig slutet. Mm. Men innan vi slutar så ska vi leka. Ja. och Man kan vinna en, man kan vinna en, en röd bläckpenna Ja, fast, den, fast den är blå. Ja. Ja, men, det är jättekul. Det. Ja, ja. Alltså. Ja. Har ni vunnit något i era liv? Mm, ja. Ja, du ser. Det. Ja, då kan du köra så fina igen. Ja. ja. Och det funkar så här: det heter, heter, heter, heter Fem fav heter det här. Eh, ni, ni får bättre, eh, ni kommer få fråga om fem stycken favorit nånting. Okay. Och så får ni säga liksom bägge sådär och sen dömer jag av vem som, som, som var bäst. <laughs> <laughs> Jätterolig lek. Ja, visst var den kul, Ja, ja, ja. Då ska, då, jag tror vi börjar med alltså faktiskt. Okay. Mm. Säga, en favoritfärg. Blå. Rosa. Ja, och du, du får, det står 1-1, det är ju jättefina färger, <laughs> bägge två. <laughs> <laughs> alltså, vad roligt om du hade sagt blå och du hade sagt rosa. 1-1 ja. ah, står det här. Favoritdans, då börjar vi med Klara. Oj. Uh, nej, men... Nu. Jag är ju lansat ballett i några år, så det är oh, väldigt oh, roligt. Ja, oh, så har du gjort det också. Ballett. Oj. Bugg är roligt. bugg allt som bara på B får man pris för. Ja, det är så <laughs> ballett, bugga, ja, det funkar bra. Det, det, ja, det står fortfarande 2-2. Eh, Alldeles ställd, börja nu den här gången. Ja. Favoritstad? tranos tranos <laughs> Jag gillar ju stora här. Ja? men London är ju fint. Ja, men du, jag var där förra helgen. Det kanon, jag älskar London. Det får du faktiskt... Nej, det fan, jag, kan inte säga, jag kan inte dissa Tranus. Nej. Det är så, så att det är Nej, ni får rätt bägge två då. Men, men, men, men förutom Tranus så, så, så håller jag på London också. Så ja. ni får rätt bägge två. Fantastiskt. Det, det, det är lika. Favoritlåt, Klara börjar. O, oh, oh, den är svår. Ja, det är klart den är svår. Det här är en svår tävling. <laughs> Tänk, det, är, det, är ni, det är nu ni ska bara bli vuxna. Ja, Tar du alldeles då så får jag klara att tänka är, lite? Det här var ju inte lätt, men ja, ja. jag får bara ta någon. Ja. Mm. Ja, det här är bra radio, vet du, men jag är alldeles tyst. Så. Jag gillar ju Håkan Hellström, då Så Aha, då okay. tar vi... Brännösa Renad med Håkan Hellström, den gillar jag. Alltså, ja, ja men här <går> Nej, men Justin Timberlake senaste låt som jag just nu inte kom på vad den heter. Justin Timberlake. Ja, oh, alltså nu vet jag inte riktigt hur det kändes där. Nej, jag tror inte ni får någon poäng där, för det tog för lång tid. Ni hade ingen favorit låt. det var rätt fantastiskt, tycker jag. Ja, ni får ingen poäng där. Det, det, alltså, det är oavgjort. Ni kan vinna nu, det, om ni svarar rätt. Favorityrke, Klarar du här? <går> <går> ja, jag vill jobba inom event och tv-branschen. Ja, det är ett bra svar. Ja. Människor. Oh, människor är jättebra. Det blev ju oh, gjort! Va? Tänk att det kunde bli. har aldrig blivit det förut. Grattis. Hur känns det? Känns... Ni har vunnit känns... varsin penna. Vänta ska du se. Jag, jag har dem i en påse här till och med. Jag vet inte det Men, på, vad det står på dem. Visst är de fina? Jaha. Jag ska försöka få fram en också. De, de är sponsrade ut av www.kardiologicentral.nl mm. Varsågod. varsågod Tack. Så, va? Ah. Tror du inte att ni skulle gå härifrån som <laughs> nya penning säger. Hörrni, eh, Clara Klara och Alice stort tack för att ni tog av er tid mm. och besökte oss i fredagsfrallen och så fick vi prata lite studentbal. Ja. Eh, ha det så himla kul imorgon. Mm, Grattis till studenten. Mm, <laughs> och lycka till. Och till er andra så säger jag ha en riktigt skön helg. Trampa gärna runt zoomen Missa inte studentbalen Eller bara njut av ytterligare en härlig helg Den sista helgen i maj innan sommarmånaden kommer Och så avslutar vi med stålfågel Och som vanligt ett ord för dagen Nova, noja. Vad är väl en bal på slottet? Jämfört med en halmbal på slotten Sköt om det, hej